Kapittel 28 Och det skjedde i de dager at filisterne begynte å samle sine leirer til en herr for å føre krig mot Israel. Akers sa derfor til David, «Du vet uten tvil at det er med mig du skal dra ut i leiren, du og dine menn.» Da sa David til Akers, «Derfor vet du selv vad din tener skal gjøre.» Akers sa da til David, «Derfor skal jeg sette dig til vokter over mitt hode for alltid.» Samuel var nå død, og hele Israel hade holdt klage over ham og begravet ham i Rama, hans egen by. Vad Saul angår, så hadde han fjernet åndemediene og dem som hadde som yrke å forutsi begivenheter fra landet. Deretter samlet filisterne seg og kom og slog leir i Sjunem. Da samlet Saul hele Israel, og de slog leir i Gilboa. Da Saul så filisternes leir, ble han redd, og hans hjerte begynte å skjelve kraftig. Selv om Saul stadig spurte Jehova, svarte Jehova ham aldrig, hverken genom drømmer, eller gjennom Urim, eller gjennom profetene. Til slutt sa Saul til sine tenere, «Finn mig en kvinne som virker som åndemedium, så vil jeg gå til henne og rådspøre henne.» Da sa hans tenere til ham, «Se, i endor dor er det en kvinne som virker som åndemedium.» Da gjorde Saul seg ukjennelig og kledde seg i andre klær og gikk av sted, han og to menn med ham, og de kom til kvinnen om natten. Og han sa, «Jeg ber dig spå for mig ved hjelp av dine evner som åndemedium, og bring opp for meg den som jeg angir for dig? Men kvinnen sa til han. «Se, du vet selv meget godt vad Saul gjorde, hvordan han avskar åndemediene og dem som hade som yrke å forutsi begivenheter fra landet.» «Hvorfor handler du da som en som legger ut en felle for min sjel for å volde min død?» Straks sverget Saul overfor henne ved Jehova og sa, «Så sant Jehova lever, ingen skyld for misgjerning skal ramme dig i denne saken.» Da sa kvinnen, «Hvem skal jeg bringe opp for dig? Da sa han, «Bring Samuel opp for mig. Da kvinnen så Samuel, begynte hun å rope av full hals, og kvinnen sa videre til Saul, «Hvorfor har du narret mig? Du er jo Saul!» Men kongen sa til henne, «Vær ikke redd! Men vad så du?» Och kvinnen sa videre til Saul, «Jeg så en Gud komme opp av jorden!» Straks sa han til henne, «Hvordan ser han ut?» Till dette sa hun, «Det er en gammel man som kommer opp, og han har svøpt sig i en ærmeløs overkledning.» Da skjønte Saul at det var Samuel, og så bøyde han sig med ansikte mot jorden og kastet sig ned. Och Samuel begynte å si til Saul, «Hvorfor har du forstyrret mig ved å la mig bli brakt opp?» Da sa Saul, «Jeg er meget hart trengt, for filisterne kjemper mot mig og Gud har vekket fra mig og har ikke svart mig mer, hverken gjennom profetene eller gjennom drømmer. Derfor kaller jeg på dig, for at du skal la mig vite vad jeg skal gjøre.» Og Samuel sa videre, «Hvorfor spør du da mig, når Jehova har veket fra dig og viser sig å være din motstander? Og Jehova skal gjøre for sig selv akkurat som han talte gjennom mig, og Jehova skal rive kongedømmet ut av din hånd og gi det til din neste, til David? Fordi du ikke adlød Jehovas røst og ikke fullbyddet hans brennende vrede mot Amalek», Derfor skal Jehova sannelig gjøre dette mot dig på denne dag. Og Jehova skal også gi Israel, som er med dig i filisternes hånd, og i morgen skal du og dine sønner være hos meg. Også Israels leir skal Jehova gi i filisternes hånd. Straks falt Saul til jorden i hele sin lengde, og ble svært redd på grund av Samuels ord. Det var dessuten ingen kraft i ham, for han hadde ikke spist mat hele dagen og hele natten. Kvinnen kom nå bort til Saul og så at han var blitt meget forferdet. Hun sa derfor til ham, «Se, din tjeneste kvinne har adlet din røst, og jeg tok og la min sjel i min hånd og adlød de ord som du talte til mig. Og nå ber jeg deg, adlet du på din side din tjeneste kvinnes røst og la meg sette frem et stykke brød til dig og spis, så du kan få kraft. Du skal jo gå videre på din vei. Men han ville ikke og sa, Jeg kommer ikke til å spise. Men hans tenere, og kvinnen også, fortsatte å nøde ham. Til slutt adlød han deres røst og reiste sig opp fra jorden og satte sig på sengen. Nå hadde kvinnen en gjøkalv i huset. Hun skyndte sig derfor og offret den, og hun tok mel og dig, bakte usyrede brød av den. Så satte hun det fram for Saul og hans tenere, og de spiste. Deretter reiste de seg og dro bort samme natt.